ВИСОКИЯТ ИДЕАЛ Първа лекция от учителя, държана на 11 септември 1923 г. София. Природата обича само уния, които имат висок идеал. Тя ги нарича свои възлюбени деца и по име ги знае. А уния, които нямат никакъв идеал, те не са написани в нейната книга. Те са бракувани, оставени са в нейните изби за далечни дни, за далечни времена. Тъй, защото ако вие някой път се усещате, като че никой не ви обръща внимание, като че вие сте изоставени от Бога, от природата, ще знаете, че погрешката е във вас. Няма ти висок идеал. Той е правило, това е закон. Тъй е че не може. И следователно, всеки един от вас може да поправи своят живот, своето нещастие. Всеки ще излезе от тази забравена изба. Даже един от най-забравените на дъното на тази изба, ако един ден си създаде един висок идеал. Той ще почне да пъпли като един охлюв и няма да си мине дълго време, ще се намери на повърхността отгоре. И природата ще каже, ето едно от моите деца, което възкръсна. Що е смъртта в света? Смъртта това е нещастието на забравените деца, на децата без идеал. Възкресението. Това са децата на високия идеал, които излизат от дъното на тия изби на материалния свят. Сега, за да изпъкнеш или да изпъплиш от такава изба, се изисква воля. Изисква се безпримерна вяра, която с нищо не може да се сравни. Има известни хора в света, които казват Аз нося каквото и да е, ям каквото и да е. Всичко ям. Не е тъй. Човек, който казва, че всичко еде, е човек с нисък идеал. То е всеядно животно. Онзи, който еде, трябва да еде най-избрани храни от природата, които действат най-хубаво. Нищо повече. Когато иде от вас, природата ще го познае. Как го познава? Тя всеки ден прави своите изпити. И знаете ли какви отлични изпити прави, за да изпита какво се крие вътре в гънките на вашата душа, какво се крие в гънките на вашия ум, в сърцето ви, за да види той, което вие сте скрили, за да разбере какви пори ви имате и какво може да стане от вас? Природата създава в градината си най-прекрасни плодни дървета и ги окичва с плодове от разни качества ще ти пусне в тази градина и ще внимава кой плод ще вземеш. Ако имаш висок идеал и намериш най-хубавия плод, тя ще каже «Ето едно мое умно дете». И веднага ще отбележи в своята книга «От теб човек може да стане». Но домързи ли да се качиш горе? Тя има друго мнение за теб. Сега е плод на дървото трябва да е най-добрият. Може да ти коства живота, за да го вземеш, но ако ти се качиш и го откъснеш, природата ще каже, смело е това, дете, взема най-хубавото. Но акото дете погледне нагоре и каже, кой ще се качва сега, след той погледне надолу да види, дали не е паднала една круша и после посегне от близките клони да се вземе, тя казва, това е едно от забравените деца. От него човек няма да стане. Сега забележете всички. Природата гледа само на вашите вътрешни стремежи. Тя само констатира фактите, само ги наблюдава и според това, което вижда, така и бележи. Следователно, ако тя е отбелязала най-хубавото за вас, причината за тази бележка сте вие. И ако тя е хроникирала нещо, което не ви препоръчва добре, причина сте пак вие. Тя не е турила нито повече, нито по-малко. Тя е отбелязала просто факта и от този факт тя изважда своите заключения. Сега, кои са тия заключения, които ще повлияят на вашия живот? Те са вашият избор, този, който вие сте направили. Аз ще ви приведа един малък пример за пояснение на тази идея с една египтянка, която се наричала Елтамар. Тя била дъщеря на най-бедния селянин в Египет, но била много умна и интелигентна, добродетелна и много скромна. Когато тя постъпила в училището, запитал я нейният учител «Ти ще се ожениш ли или девица ще останеш?» Тя казала аз имам само един идеал на земята. Аз съм решила тъй. Само за царския син мога да се оженя. Който и да е друг, ако не е царският син, ще го върна. Един избор имам. Пък ако той не дойде, аз съм решила да остана девица. Ще кажете ви, Глупава работа. Не. Идеал има тя. Ако дойде царският син, ще се оженя. Ако не... Не ми трябва никаква женидва. Где е сега приложението на този велики дял вътре в света? Ако ще имаш едно верою, ако ще имаш едно учение, ако ще имаш една мярка, ако ще имаш един образ, ако ще имаш едно сърце, ако ще имаш един ум, ако ще имаш една душа, един дух, този дух. Да е синът на истината. Сега ще пристъпим към сравнението. Отиваш да посрещаш слънцето. Не отивай да го посрещаш, когато то вече е излязло четири пръста над хоризонта. Ти трябва да си там при първия лъч, който се покаже. Той е най-важният. Той е царският син. Не си ли там за него? Другите не струват. Не видиш ли него? Ти си изгубил изгрева на слънцето. Не го хвани. Другите не ти трябват. Ти вземи него и се върни от дома. Сега някои казват, Ходи ли ти на изгрева? Ходих. Видях как изгра слънцето. Аз казвам, Ти не си видял първия лъч? Другите лъчи са последните плодове на това велико дърво. От теб човек няма да стане. Ако отиваш в планината... Да не казваш «Аз пия каквато и да е вода». Не, ако намериш най хубавия извор и отидеш да пиеш от центъра му, от там, дето извира най-чистата вода, ти си човек с висок идеал. Отиваш ли към края му и кажеш ли «И тук може да се пие» имаш един нисък идеал. Казват някои от вас «Мога и оттук да пия». Не, това не е характер. Ученикът на окултната школа трябва да се отличава от всички. Отидеш ли там, при извора, макар че има мъжноти, от центъра ще пиеш. Който и да си, ще вземеш от най-чистата вода, идеал имаш вече. Ако се качиш на някой планински връх, пак е същият закон, някой казва, където и де, аз мога да се кача. Не. На този планински връх ще избереш най-хубавото място, най-красивото място, за да остави в душата ти най-дълбоките впечатления. И като слезеш, този връх трябва да го носиш в сърцето си, като един жив връх. Ако четеш книги, същият закон е. Прочети книгата на най-знаменития писател, на най-видния философ, на най-видния проповедник. Ако отиваш да видиш някои картини, иди разгледай тези на най-видния художник, не на посредствения, на най-видния. А пък тия обикновените картини ще ги видиш, когато наблюдаваш хората, кой кога яде. Тях като наблюдаваш ще видиш обикновените картини, но като правиш избор ще идеш да видиш само една картина. Първата картина в света, тя е достатъчна. Когато избираш приятел, съществува същият закон. Избери най-благородния, най-умния, най-интелигентния, най-добрия, с най-чистото сърце. Мъж избира ли жена, същият закон е. Жена избира ли мъж, пак е същото. Не отстъпвайте от това правило. Отстъпването от това правило ражда хилядите страдания в този свят. Сега аз говоря идейно върху нещата, върху принципите, които трябва да прилагате ежедневно. Някой път вие ще кажете, че вашият идеал е крив. Хубаво, сега е крив. Но следния момент какъв идеал ще изберете? Да допуснем, днес вие сте пропуснали деня, не сте посрещнали първия лъч но утре пак трябва да го посрещнете. Ако го посрещнете по същия начин, вие пак сте изгубили деня. Но ако днешния ден вие сте били примерен, посрещнали сте първия лъч и утре ще посрещнете първия лъч, така целият ви живот ще се измени. Когато дойдем до това да поправим живота си, пак въжи същия закон. Ако искаш да поправиш живота си, Хвани най-голямата погрешка, не се занимава издребните. Хвани у нея най-голямата погрешка. Дръше ден, два, три, седмица, месец, година, 10 години. И най-после тая погрешка да знае, че има човек пред себе си и да каже, аз капитулирам. Ти заслужаваш да бъдеш на той положение, на което се намираш. Има някои ученици... Като клекнат два-три пъти, като ги повалят два-три пъти на земята, казват, от нас скоро няма да стане. Напуснат полесражението. Това са хора без идеал. Ами че защо сте повикани вие на земята? За огощение ли? Не. Вас са ви повикали да опитат какъв е характерът ви, умът ви. И като едете на трапезата на природата, тя наблюдава. Очи има. Гледа как постъпвате. Вилушките, лъжиците, кърпите, всичко вижда и от той съди какво ще стане от вас. Ако ви поканят на огощение и ви турят на втората смяна и ви дадат една паница, от която другите са яли, вие мислите ли, че сте с висок идеал? Ще ми кажете вие сега, тогава какво да правим? Ще носите паницата със себе си. Ще кажете, моля, у ще има ли една чиста паница? Няма. Аз се нося моята паница. Ще я дадеш да ти сипят в нея. Тъй ще ядеш. После ще питаш, с вашата лъжица друг ял ли е? Ще си извадите лъжицата. Ще си извадите вилицата, вашият нож. Разбирате ли? Това е правило за окултните ученици. Ама вие ще кажете сега, като ни поканят на гости, как ще го приложим това? Ето аз как бих угостил моите гости. Един ден, като ви повикам на гости, знаете ли как ще ви гостя? Ще заръчам 10 пити хляб, хубаво направени, хубаво опечени при един майстор фурнажия, най-видния, най-спретнатия, най-умния, най-добрия, най в най най най най фурнъжия. Не ще намеря. Той ще пече хляба. Тъй ще направя, ако искам да ви дам едно огощение. При това на моята трапеза няма да има никакви паници, никакви ногчета, никакви вилушки. Ще туря тия 10 пити хляб, ще ви донеса грозде избрано от най-хубавите чукани на лозето си. Разбирате ли, от най-отбраните чукани... После ще сложа ябълки от най-хубавите си ябълки и тогава ще взема по един грозд и ще го дам в ръката ви. Вашите паници са вашите ръце. Хляба ще го разчупя и ще ви дам по едно парче. Тъй ще ви огостя. Разбирате ли? По един грозд, по една круша, по една ябълка, по едно парче хляб и ще си приказваме сладко както в тладко медено. И мърдане няма да има, нито търкане на вилици. Без шум ще мине. И кърпи няма да ви дам. Защо? Знаете ли, няма да ви дам кърпи. Щом се изцапате ръцете, ще ви заведа при най-хубавата си чешма. Ще ви кажа, Измийте се тук. Извадете си вашите кърпи и се избършете. То е един идеал на съзнателния живот. Например, много богати хора има, които са взискателни към храната, но те в морално отношение. В умствено отношение няма такъв идеал. Аз харесвам един богат човек. Той е много внимателен към хляба, към яденето, но в друго отношение. Като открадне, да е внимателен. Казвам, добре започваш, зле свършваш. Идеалът ти на физическото поле е добър но в духовния свят от теб човек няма да стане. Някой казва, аз мога да любя когото и да е. Не, вие не говорите истината. Аз бих желал един от вас да ми каже, че той може да люби когото и да е. Не само тъй да кажеш. Ние трябва да поставим любовта на един вътрешен опит. Като кажеш, думата любов в нейния е пълен смисъл тя има свое съдържание. Какво е съдържанието на любовта? В света ние можем да любим само Бога, нищо повече. Това е великата истина. Великата истина е там. И онзи човек, който не започва с Бога, от него човек не става. Ако моите думи не са верни, прегледайте цялата човешка история и намерете някого, който, като е постъпил друго яче, да е станал човек. Всички велики хора, всички светии, гении, учители на човечеството, са били хора, които са любили само Бог. Сега някои правят възражение – ако е такова учението, ние ще забравим хората. Не, не ще ги забравим. Ние ще дадем на хората един идеал. Ако всички хора се стремяха към първия лъч на Слънцето, ако всички хора се стремяха към идеала на Божествената любов, какви ще да бъдат съвременния свят и съвременните ваши души? Щяха ли да бъдат така хилави? Не. Добре, аз ще ви дам едно възражение. На всички онези, които казват тъй, аз мога да любя когото и да е. Аз любя човечеството, казвам. Добре, за да любиш всички, трябва да познаеш човека. Значи, щом любиш човечеството, ти познаваш хората, а щом познаваш хората, ти можеш да изправиш техните погрешки. Питам: Ти имаш една жена и тя е член на човечеството, а ти с нея не можеш да живееш. Защо? Имате син, не се разбирате, трябва да се обичате. Имате дъщеря, трябва да си спогаждате. Отде познаваш дъщеря си? Значи, лъжливо е твърдението. Тъй съдя аз. Казвате, много лесно е то. Моето сърце гори, умирам заради теб. Да, да, вие сте в любовта, която уморява хората. Това не е любов. Това е смърт. Това е смрад. Това е любовта на черната светлина, която разлага и осмърдява, и опетнява, и развръщава, и помрачава човешката душа. И не мислете, че този великият вътре в света, в Бога има едно велико качество. Бог обича в нас най-доброто. Бог люби в нас най-доброто. Вие ще намерите този стих в писанието. Възлюбил е истината вътре в човека. Най-възвишеното, най-чистото вътре в нас, това Бог обича. Някои искат да знаят дали Господ се интересува от техния обикновен живот. От вашия обикновен живот може да се интересуват хиляди други хора, но не е и Бог. Ако аз съм слуга при някой виден Господар и наоколо си имам 10 души слуги на разположение, да ми обуват чорапите, да ми чистят обущата, ще дойде ли господарят ми и той да ме обува? Ще бъде ли умно? Не. Той не се интересува от моите чорапи. Кой ще ги тури, той казва. Има 10 души, които ще ги турят. Той не се интересува и кой ще лъсне обущата ми? Защо? Сума ваксажи има, щом им дадеш 5 лева, те са готови, както искаш да ти ваксат обущата. Някои питат, дали Господ не е доволен от моите обуща. Че защо Господ да е доволен от твоите обуща, Той може да е доволен от онзи вахсъжия, който си е турил за идял следното. На първият човек, който дойде при мене, аз ще му лъсна обущата най-хубаво. И ти идеш, възприемеш идеята на ваксажията, казваш, Дали Господ се интересува от моите обуща? Не. Той се интересува от ваксъжията. Идея има в него. Той ти е лъснал обущата най-хубаво, тъй, както той разбира. Сега ще ви говоря за един идеал. Ако една жена 6 е риза на мъжа си и даде пари, па вземе какъв да е плат и я е миня отгоре отгоре, тя не е жена. Не, тя трябва да преброди целия град и да намери най-хубавото платно, тънко, копринено. Или най-здраво, Ленено, да му уши една риза и да си каже, веднъж ще му уши една риза, но да я помни. Тя трябва да вложи всичкото си изкуство. Това е жена с идеал. Мъжът отива да купи плат за своята жена, не да вземе на басма и да каже. Скъпи времена са да я позалъжа малко. Това не имаш. Той трябва да преброди целия град и да купи най-хубавия плат, да няма подобен на него. Това е идеал в него. Него ден природата записва за жената и за мъжа, че те са направили най-добрия избор. Това е характер в тях. Избираш една книга за своя приятел, ще му избереш по възможност най-хубавата книга и ще му я е дадеш за подарък. Да те помни! Даде ти някой свой албум, да му напишеш за спомен няколко реда. Ти седнеш и казваш, хайде нещо от Петко Славейков. Парице, парице, всесилна царице. Така ти ще идеш на дъното на тази изба. Това не е идеал. Ти ще избереш най-хубавото, каквото има. Ще му го напишеш, че като прочете той тия думи, да се забрави. Най-хубавото ще вложиш. Веднъж ще напишеш, ама ще напишеш най-хубавото, което имаш вътре в себе си. Щом го запишеш така, пак пише природата, от това дете, човек ще стане. После обичаш някого, нали? И там се познава каква е любовта. Някой казва, аз обичам моя приятел. Защо? Ами че отлични вежди има, а очите му тъй. Да се не нарадваш, той не е разбрал любовта. Нисък идеал има. Друг пък казва, носът му да видиш, устата му какви са. Друг казва, Мостачките му какви са. Тие всичките хора имат нисък идеал. Сега ще намериш вътре в своя приятел онова качество, което го отличава от всички други хора. Ще кажеш, в него има една черта която другите я нямат. Еди, каква си е тя? Тя не е отвънка. Тя не е в неговите очи, не е в неговия нос, нито в неговата уста. Тя е на най-високото място в тия клони. И като я намериш, ще я откъснеш, ще я държиш в своята душа, ще я запишеш в своята памет. И природата ще пише пак, от това дете човек ще стане. Имате учител? Казвате. Нашият учител е много учен. Той по химия, по физика, по астрономия, по философия, по това, по онова много знае. Не, това не е вашият учител. Това е натоварена камила. Това, което отличава вашият учител, не седи в той. Това са панделки, това са украшения, но къде е шапката? И тогава, знаете ли как се приначават идеалите? Учителят казва на ученичката тъй, «Ще си вземеш най-хубавата шапка без панделки». Тя отиде при шапкарката, която и каже, «Той, вашият учител, казва тъй, но не може без панделки. Ако турим една малка панделка, шапката ще стане много хубава». Добре, турят една панделка, но там има и други хора, те казват – и от другата страна, ако турим още една панделка, ще стане още по-хубава. И тя каже, и на мен ми се струва, че учителят ще бъде доволен. Мислите ли, че тази шапка стана по-ценна? Не, тя изгуби своята цена. И да ви докажа, защо изгуби своята цена. Представете си, че моя учител ми дава едно красиво перо, с което може да се пише отлично. Дойде някой мой приятел, каже... Чакай, аз имам един скъпоценен камък, като едно кокошиеце, ако го турим на върха на писалката, по-хубава ще стане. С синжирче, тъй го туре. Аз пиша, дойде друг, казва, и аз имам един диамант, като паче еце, да го турим отгоре, още по хубаво ще стане. Тури го. Питам, този писател ще може ли да пише хубаво с тези скъпоценни камъни? Не. Това са глупавите идеали на съвременното човечество. Това са глупавите идеали на съвременните ученици. Това са глупавите идеали на съвременните религиозни хора, които не разбират онази велика божествена искра, която трябва да проникне дълбоко вътре в нашите души. Някой път вие казвате тъй, да има някой да ме закачи един диамант. Хубаво ако аз река да закача някому един диамант, трябва да намеря най-големия в света. Ако го намеря, ще го закача. Ако не го намеря, никакъв диамант не закачам на врата. Такъв трябва да бъде идеалът и за вас. Най-хубавото в света. Именно по този вътрешен ваш избор, всичките вие ще се отличавате от другите хора. Сега схващате ли на къде отива моята мисъл? Схващате ли накъде отива тази река, която тече сега? Толкова време не съм ви говорил. Тази вечер аз реших, казах, тази вечер на тия ученици ще им говоря, ще им говоря най-хубавото, най-хубавото, което мога да им дам. Ако сте схванали първия лъч, който излезе от Божественото, от вас ученици и човеци ще станат. Ако сте закъснели и не сте схванали този първия лъч, ще ви кажа ученици една горчива дума. Вие ще бъдете забравените деца в дъното на тази изба. Любящият говори за любовта, а страхливият за страха. Кой печели в света, който говори за любовта ли или който говори за страха? Умният говори за мъдростта, а глупавият – за блудкавите работи в света. Кой печели от двамата? Умният гради, а глупавият разсипва. Умният пише, а глупавият се разписва. Аз, казва, съм научил само да се разписвам на записа, който баща ми праща. Все се разписва. Има хора, на които целият им живот е само разписване. Все се разписват, че са взели нещо. И когато природата погледне това нещо, казва, от това дете човек няма да стане. То се е научило само да се разписва, а никога нищо не написва. И тъй, всичките възвишени същества, всички онези тези брате на Всемирната бяла школа, са минали по този път. Тях има велик идеал. Те всички все така мислят. И когато някой брат от тях реши да дойде на земята, какво казват? Той ще дойде при най-добрия. И сега може да ми цитират кой е най-добрият. Който има стремеж, който има идеал, най-високият идеал. При него той ще дойде. При онзи ученик, на когото душата трепти, който всеки ден мисли за своя учител, пред него ще дойде учителя. А онзи ученик, който мисли за това, онова, учителят ще мине покрай къщата му и ще каже «Тук седи един от забравените ученици и ще си замине». А що мине покрай дома на първия, ще каже «Тук седи един от учениците, когато трябва да посетя тази вечер». Това е то, великият идеал, високият идеал, който всички трябва да имате. Най-хубавото, най-възвишеното, най-красивото, най-силното, най-мощното, най-доброто, най-умното, най-правдивото, най-истинолюбивото, всичко от първа степен. Сложете този идеал и вижте как вашият живот ще се измени. Но приложение трябва. Седиш, па носи духом, кажеш, празно е сърцето ми, няма и любовта. Какво да правя? Кажи, утре ще ида да посрещна слънцето и ще гледам да хвана първия лъч. Вие правили ли сте наблюдение сутрин, като се събудите, да видите каква е първата ви мисъл? Природата в това отношение е крайно взискателна. Щом се събуди едно дете, веднага тя се спре пред него с един трепет, задържа дишането си и се вслушва за какво ще помисли това дете. Ако веднага, като се събудиш, отправиш ума си към Бога, и помислиш за тази велика любов, която е изпълнила твоята душа с всички блага, тя казва, от това дете велик човек ще стане.